Lexa egy gőzölgő csészét nyújtott át Krisznek, aki óvatosan belekortyolt, majd meglepetten állapította meg, mennyire kellemes ízű az ital. A hadseregben megszokott kávé inkább hasonlított keserű, felforralt mosogató lére, mint valódi főzetre. A seregben a forró ital, az erős kofein tartalma ellenére is mindig gyomorforgatóan silány volt. Amikor megízlelte, mindig küzdenie kellett, hogy ne vissza egyenesen a bádok csészébe, amelyben elkészítették maguknak. A nő elfordult, és mindketten elindultak a főtérről, a kolónia szívébe. A központi épület vaskos kőfal komor szemtanúként magasodott a közeli kórház szomszédságában, ahol Chris nemrégiben először eszmélt erre az idegen planétára. Néhány perces séta után megérkeztek. Lexa odalépett a bejárathoz, és a férfi szemei elől gondosan elrejtve a kezét, azonosítókódot pötyögött be a falba simuló biztonsági panelen. A készülék halk csíppanással engedélyezte a belépést. A nő Kriszre villantott egy mosolyt. Csak ön után, uram, intett kezével befelé, udvariasságát árnyalatnyi éllel fűszerezve. Krisz belépett, és azonnal ismerős, már-már már kiábrándító látvány tárult elé. Ez az administratív központ sem különbözött a többitől, amelyet hosszú pályafutása során a galaxis különböző részein már megismert. A bürokrácia univerzális arca minden világon ugyanúgy merett vissza rá. Elég impozáns, jegyezte meg Kris félmosolyjal, visszapillantva a nőre. Lexa halkam nevetett, megcsóválta a fejét, majd ahogy a folyosó egy elágazáshoz ért, Váratlanul balra fordult, anélkül, hogy hátrapillantott volna. Erre mutatta az irányt. Krisz értékelte, hogy a nő nem próbálta minden lépését mereven irányítani. Gyors felfogású volt, ezt ő is tudta magáról, és úgy sejtette, Lexa is tisztában van vele. Talán az aktája nem tartalmazott minden részletet, de valószínűleg eljutott a lányhoz néhány figyelemre méltó eredmény a tesztekből, amelyeket az évek során a hadseregben teljesített. Ez itt a kommunikációs központunk. Mutatott Lex a körbe a tágas helyiségben, ahol néhány ember a villogó terminálok világában merült el. A digitális panelek halkan pittyegtek, miközben a szolgálatban lévő személyzet újai. Gépiesen kopogtak a billentyűzeteken. A belépők láttán felpillantottak, majd különösebb érdeklődés nélkül visszatértek a munkájukhoz. Még mindig nincs híra USM-től a ti új kolóniátok ügyében, jegyezte meg a nő, majd megfordult és szembenézett a férfival, két kezét csípőre téve. Bár lehet, hogy ez már nem is számít. Egy fiatalabb technikus szinte észrevétlenül sűrű bocsánatkérések közepette surrant el mellettük. – Talán – felelte krisz és elmosolyodott. – Majd meglátjuk, mit tartogat számunkra ez a nap. – Igen, menjünk – bólintott Lexa. Krisz érezte a vibráló feszültséget a levegőben, valami megfoghatatlant, amit még nem tudott hová tenni. Valószínűleg hamarosan döntenie kell, és ez a döntés sokkal többről szólt, mint egy egyszerű munka elfogadásáról. Lexa ismét elindult a folyosón, ügyet sem vetve arra, követi-e a férfi. Krisz minden helyiséget, arcot és mozdulatot megfigyelt, ahogy elhaladtak a szűkös irodák mellett. Tudta, hogy az ösztönei működnek, a hosszú éveken át a USM-nél belésújkolt, fegyelmezett figyelem nem engedte el. Ez a fajta tudatos éberség számára éppoly természetes volt, mint a lélegzés. Az előtte haladó Lexa lépteinek visszhangja lágyan kopogott a folyosó simára koptatott kövén. Chris némán követte, miközben tekintete minden szobára rátapadt, mintha a falak repedéseiben is titkok után kutatna. Arcokat figyelt, mozdulatokat elemzett, és bár próbálta visszafogni magát, a harctéri évek alatt belé reflexek úgy működtek, mint egy belső radar. Pásztáztak, mértek, értékeltek. Ez nem paranója volt, hanem rutin, a túlélés művészete. Ahogy haladtak előre, Lexa újra megtorpant egy ajtó előtt, amely első pillantásra semmiben sem különbözött az előzőktől. A nő oldalra lépett, és az ajtóra mutatott, szemeiben játékos fény villant, mint aki valami meglepetést tartogat. Elég minimalista, jegyezte meg Krisz, miközben óvatosan bepillantott a steril csupasz helyiségbe. Lexa elnevette magát. A hangja meleg volt, mint a napfény egy fagyos hajnalon. Finoman megütögette a férfi vállát a fejével. gesztusa, játékos volt, mégis bensőséges. Ne légy, buta! mondta, és a hangjába lopódzott valami, amit nem lehetett teljesen elrejteni. Ez lehetne a te irodád, ha úgy döntesz, hogy megtisztelsz minket a jelenléteddel. Krisz egy pillanatra mozdulatlanná dermett, mintha az idő megállt volna, hogy teret adjon egy felismerésnek. Tudta valahol mélyen, ott, ahol a katonai fegyelem már nem uralkodik, hogy ez a szoba több, mint egy leendő munkahely. Ez egy új kezdet ígérete volt. Az első olyan iroda az életében, amit sajátjának nevezhetett volna. A katonaságnál eltöltött évei és magas rangja ellenére, Soha nem volt saját irodája, Soha nem is akart magának irodát, De most eljátszott a gondolattal. Nem rossz? Felelte végül szándékosan közönös hangon. Ám a szája szegletében megbújó mosoly elárulta. A tekintete megpuhult. Lexa észrevette a mosolyt a férfi arcán, És már nyitotta volna a száját, Hogy mondjon valamit, Talán valamit réfásat, Talán gyengédet, de mielőtt a hangja megszülethetett volna, a folyosó csendjébe éles emberi hangok hasítottak. Előbb egy, aztán egy másik durvább, mint a dühbe forduló villámlás. Halható veszekedés tört ki, és gyorsan eszkalálódott a folyosó végében. Maradj itt, mondta határozottan a nő, arca egyetlen villanás alatt feszültségbe dermed. A következő pillanatban már sietett is a hangok irányába, karcsú alakja elhalványult a sarkon túl. Krisz egy ideig még a nyitott ajtóban állt, tekintete visszatért az üres szobára. A csend visszakúszott a falak közé, mintha semmi sem történt volna, de ő tudta, a vihar már közelít. A vita, amelynek voltaképpen csak foszlányait hallotta, mégis erősebben zúgott a fülében mint bármilyen parancsnoki utasítás valaha. A részek kocsmai verekedést leszámítva, ez volt az első konfliktus, amelynek Krisz tanúja volt, mióta megérkezett. Ahogy pár lépést tett a folyosón a vita felé haladva, és próbálta kivenni az elhangzó szavakat, valaki odabent becsukta az ajtót, és a hangok azonnal elnémultak. Nagy volt a kísértés, erős, szinte fizikai erővel ható. Azt kívánta, bár csak odaléphetne a szoba ajtajához, bár csak hallhatná a Benti szavakat, amelyek talán róla szóltak, de tudta, hogy azzal átlépne egy határt, ahonnan nincs visszatérés. Végül ellépett onnan, visszafordult a folyosó irányába, amerről az imént jöttek. Volt ott valami, amit még korábban megpillantott. Egy részlet, egy megérzés, amely korábban még nem kapott formát, de most, hogy egyedül maradt, úgy érezte meg kell néznie, mielőtt bárki visszatérne, mielőtt újra döntést kéne hoznia. A folyosó szinte magába szívta a férfit, ahogy visszaindult. A neonfények idegen hunyorogtak a menyezetről, mint fáradt csillagok egy elfeledett tékbolton. Krisz lépteit hangtalanul vezette az ösztöne, az a belső iránytű, amely nem egyszer húzta már ki a halál Egy másik, rövidebb folyosóra kanyarodott, amely inkább emlékeztetett egy titokba burkolt sikátorra, mintsem egy nyilvános kolóniai épület részére. A falak hűvösen verték vissza a mozgás neszeit, és a félhomály a falakhoz tapadt. Csak egyetlen ajtó törte meg a falsáv monotonitását. De nem ez volt a legkülönösebb. Ez az ajtó más volt, mint azok, amiket eddig látott. Sötét, acélbazárt titok. Oldalán biztonsági panel figyelt digitális fényekkel, amelyek szinte úgy pisloktak, mintha tudatában volnának az idegen férfi jelenlétének. megpróbálta a kilincset lenyomni. De az ajtó nem reagált. Újai végig simították a terminált, szemével a részleteket kutatta, gombok, rések, kamerák. Aztán egy pillanatra már nyúlt volna, hogy megérintse a panelt, amikor a háta mögül egy hang visított fel. Mi a fenét képzelsz, mit csinálsz? A hang, mint egy ostorcsapás, végigvágott a folyosó csendjén. Kazgró közeledett. Arcán nem volt nyoma annak a laza jókedvű fickónak, aki néhány napja még közös italozást ajánlott. Most mozdulatai merevek voltak, arca elsötétült, egész lénye erőszakos energiát sugárzott. Olyan volt, mint egy cunami, amely épp most tört át tagátakon. Krisz azonnal készen állt. Teste ösztönösen feszülté vált, mintha minden izma emlékezett volna a korábbi harcok mozdulataira. – Csak a mosdót kerestem! – válaszolta Krisz, arcára egy feszes erőltetett mosolyt ragasztva. A hazugsága úgy koppant a csendben, mint egy elhibázott dobütés. Kazgró még közelebb lépett hozzá, és amikor megszólalt, lehelletes őrszagú gomolygásként csapódott Krisz arcába. – Lószart! – Krisz lassan, kimérten szólalt meg újra. Hangja halkan csengett, mint az araszoló penge, mielőtt kirántják a hüvejéből. Tudom, hogy csak a dolgod végzed, de azt tanácsolom, állj le, most, amíg még nem késő. A következő pillanatban Kazgró megmozdult, gyorsabban, mint ahogy egy ekkora testtől várni lehetett. Krisz a falnak csapódott, a férfi karja, mint egy szorító satupofa, úgy tartotta a falhoz szorítva. Gúnyos vigyor jelent meg az arcán, amitől az egész helyzet valószerűtlenül teátrálisnak tűnt, egy rémálom színpadának kulisszái közt. Krisz egyetlen határozott mozdulattal visszalökte támadóját, és az ereje láthatóan meglepte a nagyobb férfit. A mozdulat egyszerre volt elegáns és brutális. Kazgró megingott, meglepetésült ki a tekintetére, mint aki nem számolt azzal, hogy az áldozatának karmai is lehetnek. A folyosó hirtelen túlszűknek bizonyult a két test összecsapásához. Egymásnak feszültek, mintha maga az épület próbálta volna visszatartani az indulatot, amely most utat keresett a félhomályban. Összekapaszkodva botladoztak a szűk folyosón, és keményen neki csapódtak a szemközti falnak. Kazgró lendített, ökle, mint egy nehéz kalapács vágódott Krisz felé, de a másik férfi félrehajolt, és az ellenütés pontosan a támadó gyomrát találta el. Az izomrostok remektek a becsapódástól. Kris másik karja is elindult egy szűkívű gyorsütésben, amely Kazgró arcán landolt. A férfi térdre rogyott, állatias morgással, mint akit egy láthatatlan lánc tart még vissza a teljes összeomlástól. Krisz néhány lépést hátrált. Szeme sötét volt, tekintete pengeéles, testét átjárta a csöndes düh, ami oly sokszor segítette már, de mindig ott lappangott benne a félelem, hogy egy nap talán nem lesz képes visszazárni magába. Kaszgró közben talpra állt és a nadrágjába törölte kiserkent vérét. Addig hagyd abba, amíg még lehet, mondta határozott hangon Krisz, nem fenyegetően, hanem mint aki egy utolsó esélyt ajánl fel. Szerencsét volt, templ. sziszegte Kaszgró. Élvezni fogom, amikor feltörlöm majd a padlót a pofáddal. A következő hanga hátuk mögött, ami megszólalt, nem tartozott egyik férfihoz sem. Mégis úgy szelte ketti a feszültséget, mint kés a vajat. Mi a fene van itt? kiáltotta Lexa, és hangja dühösen pattogott végig a folyosón. Mindketten felé fordultak. A nő közeledett, léptei határozottabbak voltak, hangja már halkabb, de annál vész Arca sápat volt a dühtől, és valami mástól is, valamitől, amit Krisz még nem ismert fel. – Mi folyik itt? – kérdezte Lexa, ahogy megállt előttük, és a hangja bár halkabb lett, éppen ezért volt fenyegetőbb, mintha nem a hangerő, hanem az elszántság diktálta volna a súlyt a szavainak. Kazgró megpróbált elsőként megszólalni, Hangja hirtelen alázatosá vált, mint aki már is menedéket keres a vihar elől. – Megpróbált belépni a tiltott részlegbe, jelentette ki. – És amikor felszólítottam, hogy hagyja abba, agresszívvá vált – bökött Kazgró Krisz felé. a tekintete lassan Kriszre fordult, de nem ítélkezett. Inkább kérdezett, csendben, mély szemekkel bámulva rá. Krisz megvonta a vállát, de a hangja kimért és nyugodt maradt. Részben igaz, de nem fogok itt állni és mentegetőzni ennek a túlméretezett alfahimnek. Ha ő képviseli azt, amit ez a hely nyújtani tud, akkor talán nem nekem való sem ez a munka, sem ez a kolónia. Egy pillanatra, mintha mindenki visszatartotta volna a lélegzetét, a kimondott szavak csöndes bombaként robbantak. Lexa gyorsan reagált. Ne hozzunk elhamarkodott ítéletet. Felelte, majd Kazgró felé fordult. Kazgró, mosakodj meg, és menj vissza dolgozni. Most! A férfi ajka megremegett, és már nyitotta volna a száját tiltakozásra, de Lexa pillantása megállította. Jég és tűz egyszerre égett a szemében. Kazgró lenyelte a szavait, Vetett még egy utolsó vértől és haraktól pillantást Kriszre, majd sarkon fordult, és mint egy elűzött vad, amely még nem felejtett, mérgesen, szitkozódva eliramodott. Lexa határozott mozdulattal Krisz felé lépett, arca lassan veszített a feszültségéből. – Gyere, menjünk! – mondta egyszerűen. Kifelé menet sokáig nem szólt egyikük sem. Csak a lépteik visszhangja kísérte őket. Amikor végre kiléptek a hűvös éjszakába, a csend puhán borult rájuk. Lexa szólalt meg először, már sokkal csendesebben. Ő kezdte. Chris egy pillanatra megállt, sóhajtott, mint aki nehéz gondolatokat próbál elengedni. – Én nem így csinálom, Lexa – mondta – nem fogok újra mutogatni. Vártam egy darabig rád, de elfogyott a türelmem, és csak kóvályogtam. Értem, bólintott a nő, és a hangja már majdnem gyengéd volt. És tudom, hogy ő kezdte, ezt nem is kell megerősítened. A csendben egy sóhaj született a nőben, Ő szintén. Alapvetően jó srác, csak túl gyorsan gyújt be nála a düh, és bonyolult múltunk van kettőnknek. Ette hozzá halkan. Ez nem az én dolgom, felelte Krisz. Hangjában nem volt kíváncsiság, csak távolságtartás. Tényleg nem a te dolgod, mondta Lexa. Vagy lehet, hogy mély is? Szavai ott lebegtek közöttük, mint egy füstkarika, amely nem akar eloszlani. Krisz nem válaszolt, bólintott és lassan elfordult. Ez a mozdulat, bár egyszerű volt, Mégis többet mondott, mint bármely szó. Lex a szemében csalódottság csillant. Nem ezt várta. Mégis elfogadta. Ő is bólintott. Végül a szinte megváltó mosoly mégis megjelent az arcán. Nem akarsz benézni a lánya ithoz? kérdezte hirtelen. Most van az ebédszünet. Valószínűleg a játszótéren vannak. Kris szinte fellélegzett. A nőszavai úgy hatottak rá, mint egy tavaszi a kiszáradt tarlóra. Nagyon is szeretném. Lex a halkan felnevetett, belekarolt a férfiba, és elindultak a kolónia központi terétől távolodva. Ahogy lépdeltek, Krisz még egyszer visszapillantott az épület felé. A napfény sugarai megcsillantak az egyik felső ablak üvegén. Talán csak képzelte, de megesküdött volna, hogy Kazgró állt ott, és figyelte őket. Érezte a férfi vad pillantásából, hogy a harag nem múlt el, csak új formát öltött. Némát, várakozót, valami veszélyeset. Krisz hirtelen riadt fel a sötét, csendes szoba körülölelte, mint egy ódon katedrális, ahol a múlt és a jelen suttogó, nehéz küld az alvókra. Pillanatokig mozdulatlanul feküdt, mint aki nem tudja, hol végződik az álom és hol kezdődik az ébrenlét. Zavarodottsága nem volt ijesztő, inkább furcsán szelíd. Mióta megérkezett erre a bolygóra, nem tapasztalt ilyen mély, szinte kábult alvást. És most, hogy kiszakította belőle valami ismeretlen hang, Úgy érezte, ez több puszta zajnál. Ez hívás volt, figyelmeztetés. Felült az ágyon, az éjszaka sötétje nyomasztóan zárult köré. Nesztelenül indult el a gyermekeinek szobája felé. Léptei alig hallhatóan simultak a padlóhoz, ahogy végig ballagott a ház rövid folyosóján. Az ajtót résnyire nyitva találta, és egy hosszú, hangtalan pillanatig csak nézte őket. A lányai nyugodtan aludtak, testük apró domborullatai szinte beleolvadtak a takaró puha redőibe, kisimult arcukon a biztonsága álmodott gyönyörű álmokat. Krisz tekintete elidőzött rajtuk. A gyengítség fájó fénye gyúlt ki benne, ahogy felismerte, mennyire hasonlítanak anyjukra. A vonások, a lélegzett ritmusa, a béke, ami az arcukon lebegett. Olyan volt, mintha a múlt mégsem tűnt volna el teljesen, csak új arcokban folytatta volna az életet. A szívében egyszerre kavargott fájdalom és hála, a két ellentétes erő, melyek mégis ugyanabba az irányba húzták. Visszalépett a sötét folyosóra, és akkor meghallotta a hangokat. Nem a szél zúgott, nem állatok motoztak, ezek emberi hangok voltak. Kívülről jöttek, mégis olyan tisztán, mintha a házon belül csendültek volna fel. Beszédfoszlányok, suttogás, léptek zaja, sietős menet hangjai az éjszakában. Krisz ösztönösen legugolt, mint egy vadász, aki egy pillanat alatt egyé válik a környezettel. A nappali egyik ablaka elé húzódott, ujjai finoman megbillentették a függöny szélét, épp csak annyira, hogy kilásson. Odakint fények derengtek az utcai lámpák alatt, a világ mesterséges hajnalának foszlányai. Azon a járdán, amely nappal egy unalmas poros ösvény volt, most öt árny suhant át. Gyorsan mozogtak, mintha a sötétség leple védelmezni őket. Az alakokat nehéz volt kivenni, de Lexa határozott feszes tartása azonnal felismerhető volt. Mellette Kazgró lépkedett, masszív árnya úgy mozgott, mint egy hatalmas medve. A többiek ismeretlenek voltak, de nem idegenek, a kolóniához tartoztak. Katonás léptekkel haladtak a mellékutca felé, amely a távolabbi farmhoz vezetett. Krisz szeme összeszűkült. Az ösztönei, amelyek még mindig éberek voltak, mint egy vadászkutya izmai az első szagnyomán, most feszülten jeleztek. Ez a mozgás, ez az éjszakai vonulás nem lehetett véletlen. Ez nem egy hivatalos járőrcsapat volt, ez valami más. Valami titokkal teli csoportosulás, akik nem akarták, hogy észrevegyék őket. Súlyos gondolatok cikáztak át az elméjén. Kövesse őket, térjen vissza a gyerekekhez, mit tegyen? Döntött, követi őket, nem tudta miért, de ezt kellett tennie. Felállt és visszasietett a hálószobába. Mozdulatai gyorsak, de csendesek voltak felvett egy farmert és egy kapucnis pulóvert, a ruhákat, amelyeket legszától kapott. Már természetesnek tűntek, mintha mindig is az övéi lettek volna. Az ajtóhoz lépett, cipőt húzott, és még egyszer megállt. Az a pillanat, amit minden szülő ismer, amikor el kell dönteni, elhagyja-e a gyermekeit, még ha csak néhány percre is. A félelem, amelyet a szeretet szül, Élesebben mart belé, mint bármely golyó vagy penge. De tudta, most vagy soha. Az utcai árnyak már eltűntek a látó mezeiből. Kilépett az éjszakába, az ajtó halk kattanással záródott mögötte. Az óesté főhadi szállása felé indult a árnyékban maradva, halk lépteit a gyanú vezett. Lexa próbálta lecsillapítani az idegeit, de a szívverése gyors, ideges ütemet diktált. A jelentés, amit alig negyed órája kapott, nehéz súlyként telepedett rá minden lépésére. A pajtában. Baj van. Komoly baj. De amíg nem látja a saját szemével, addig nem engedhet a feltételezéseknek. A kis csoport halkan haladt előre a hűvös éjszakában. A táj, amely nappal biztonságos volt, most nyugtalanítónak és idegenebbnek tűnt, mintha maga a környezet is visszatartotta volna a lélegzetét. A katonás rendben vonuló emberek alig szóltak egymáshoz, de a dermet hangulatuk nem a fegyelem, hanem a feszültség suttogása volt. Lexa nem próbálta elhallgattatni őket. Minek is? Ez már nem a rend ideje volt. Hanem a tehetetlen rémületi. A tanya néhány perccel később tűnt fel a sötétben. Az udvart megvilágító lámpák mindig ez szokatlan volt, mintha valaki szándékosan hagyta volna fényárban a ház környékét. A pajta ajtaja tárva nyitva állt, a földön széttört lécek hevertek. A csoport megtorpant, ahogy egy férfi lépett ki a pajtából. Miliken volt az, Fiatal és türelmetlen, a lelke még nem kérgesedett meg. A férfi arcán valami mélyebb, őszintébb félelem tükröződött, döbbent megrendülés. – Mi a fene történt? – kérdezte Kaszgró, hangja remegett, bár próbálta leplezni. Milliken ránézett, és csupán annyit tudott kipréselni magából síri hangon. – Ezt a saját szemetekkel kell látnotok. Ez a mondat mélyebben ütött, mint bármilyen részlet. A csoport tagjai egymásra néztek. Fredericks, Canor, Baker, arcukon a szűz tapasztalatlanság, amit még nem érintett meg a halál valósága. Lexa bólintott, majd előre lépett. Mozdulata lassú volt, de határozott, mint egy kapitányé, aki tudja, hogy a jéghegy már menthetetlenül előttük terpeszkedik. Menjünk, mondta a nő, és minnyájuknak a szükséges magabiztosságot sugározta. A pajtába lépve először a szakcsapta csapta meg őket. Nem egyszerűen bűz volt, hanem valami nyers, állati ürülék, amely a vérillatát keverte a rothadás ígéretével. A levegőben fémes árnyalatok keringtek, a szenvedés és az állati pánik vegyülete. Az állatok nyugtalanul toporogtak a boksaikban, orjukaik kitágultak, szemeik sárgán villogtak a félhomályban, mintha ők is tudták volna, valami véglegesen megtört a telepen, valami végérvényesen, visszavonhatatlanul átlépett egy határt. A szína vértől takaróján groteszk tökéletlenséggel hevert John Wilkins testének maradványa már amennyi megmaradt belőle. Vér és beleg szét a mocskos test körül, mindent vörös csíkokkal beterítve, mintha egy őrült festőecset vonásai lettek volna. A látvány annyira valószínűtlen volt, hogy az épelme először visszautasította a jelentését. Csak néhány másodperc múlva érkezett meg a döbbenet. Lexa a rettenetes torzóra meredve suttogva szólalt meg. – Mi történt itt? – Talán az egyik kutyája, – felelte Miliken, de még maga sem hitte el a feltételezését. – Tudod, mit csinált az egyik borjúval nemrég? – De eddig egyik sem támadt még emberre, – válaszolta Kazgró a fejét csóváva, a hangja most már szokatlanul halk volt. – Talán először látta a rettenetes halált ilyen közelről a legugolt és a holttest torzóját nézte. Nem mind barát tekintett a holtest maradványaira, most vezetőként kellett viselkednie. Az érzések egy pillanatra elragadták, de ki kellett zárnia az érzelmeit a tudatából. Most nem sírhatott, most azonnal cselekedni kellett. Kazgró elfordult, és halkan káromkodott. Ezt nem veszem be. Marogta. Wilkins halott. Néhány nappal azután, hogy egy titkosított USM ezredes landolt a bolygónkon. Ez rohadtul gyanús Lexa. Milliken mellé lépett. Tényleg az? Bólogatott. A többiek is egyetértően morogtak a háttérben. Lexa felpattant és szikrázó tekintetét Kazgróra szegezte. Ezt most komolyan gondolod? Képett el a nő miközben széles karmozdulattal mutatott körbe. – Halálosan! – felelte Kazgró. – Tudjuk, mit tettünk néhány hónapja. Nem lehetünk naivak. Nem zárhatunk ki semmit. – Hogyan? – kérdezte Lexa is a padlóra mutatott, ahol valaha egy ember feküdt. – Hogyan tehette ezt, Chris? És miért pont Wilkins tölte volna meg? – Lex talán túl közel állsz hozzá suttogta Kazgró, mintha sajnálkozna. – Válaszolja a kérdéseimre! – csattant fel Lexa, pengeként érces hanggal. Kazgró hátrahőkölt. A feszültség szinte tapinthatóvá vált közöttük. Mindenki tudta, amit soha nem mondtak volna ki. Lexa és Kazgró között több van, mint munkatársi kapcsolat. – Talán, nem tudom – motyogta Kazgró. – De veszélyes. Nem bízhatunk meg benne, és talán nem is akarom tudni, miért véded ennyire. Lex a szeme megvillant. Vigyázz magadra, Kazgró, mondta halkan, és ebben a csendes, kimondott fenyegetésben több erő volt, mint bármilyen ordításban. Mind a ketten lélekben dullakodtak egymással, miközben a többiek idegesen figyelték őket. Míg az állatok is elcsendesedtek. Egy hosszú pillanat után Kazgró törte meg először a csendet, és elindult, hogy átnézze az istáló többi részét. Mindegy, most már mindegy, motyogta közben. A pajta belseje lassan megmozdult, mintha egy mély rémálomból ébredne. Az állatok idegesen mocorogtak, paták dobbanása, neszek és zihálás keveredett a sűrű levegővel. Lexa mély levegőt vett és körbetekintett a döbbent, tanácstalan arcokon. Ráébredt, hogy most nem elég vezetőnek látszania, annak is kell lennie. Egyetlen hibátlan parancs, egy rezdülés nélkül kimondott mondat csak ennyit engedhetett meg magának. – Fel kell takarítanunk ezt a mocskot – mondta halkan. – A testet el kell tüntetnünk, nem esetünk pánikba. Most semmiképpen. Kanor némán bólintott, de a hangja élesebben robbant, mint bármely fegyver. Szerencsére Wilkinsnek nem volt családja. Nem fogják keresni. Mondhatjuk, mondhatjuk, hogy megbotlott egy vasvillában. Részegen. Pontosan ezt tesszük, szólalt meg síri hangon Lexa. Fredrix, reggel nézd át a személyzeti jegyzékeket. Kell valaki, aki ért az állatokhoz. A tej és az élelem nem apadhat el. Ez nem választás kérdése, ez szükségszerűség. Kazgró valamit morgott az orra alatt, alig hallhatóan, de Lexa mégis meghallotta. A vezérhang eltűnt, és helyére az ököl szorító feszültség lépett. Egyetlen lépéssel odalépett a férfi elé. Arca sötétebbé vált, mint az istáló sarkaiban lapuló árnyékok. Mit mondtál? Kazgró most már hangosabban, szinte gúnyosan felelt. Azt mondtam, talán a kis barátod, Temple, meg tudná oldani ezt a, ezt a kis ügyet. Úgyis mindenhol ott van. A töpiek feszengbe fordultak el. Mindenki érezte, hogy ezek a szavak nem egyszerű vádak voltak. Kazgró szavai ítéletként hatottak, a szavak, amiket dühből formáltak, de mégis célt kerestek. Lex a dühösen közelebb lépett a férfihoz. Még ha nem is ölte meg Wilkinszt, a lehető legtávolabb kell tartanunk a főhadiszállástól álltak az gró a nő tekintetét <gül> ez nevetséges valóban kérdezte a férfi, és már nem suttogott. Ma ott szaglászott a tiltott szekciónál. – Tényleg azt hiszed, megbízhatsz benne? – Ez nem tartozik rád. Csattant fel Lexa, és most nem csupán parancsolt, égett is a hangja. – De igen, bízom benne, mert láttam, hogyan gondolkodik, mert hallottam, hogyan figyel, mert ő is olyan, mint mi, ő is tudja milyen, ha a világ nem hagy más választást. A hangja elcsuklott, de csak egy pillanatra. És én nem fogok egy ilyen képességű embert, egy ilyen tapasztalattal rendelkező, éleselméjű férfit egy rohadt farmra küldeni, tehén szart lapátolni. Kazgró? A nagy darab férfi, mintha fizikailag összezsugorodott volna. Igen, felelt a halkan, lesütött szemmel, majd megfordult és egy közeli karám felé vette az irányt, ahol egy lótakaró lógott a kerítésen. Segíts feltakarítani ezt a mocskot, Miliken! mordult oda, s ahogy a két férfi nekilátott az undorító munkának, legszó a távolba bámult, tekintete a sötét éjszaka mélyébe fúródott. Csak azt kívánta, bár csak minden simán menne. A tökéletes társadalom olyan közel volt, hogy már már érezni lehetett az ízét, de most, mintha egyre távolodna, minden egyes döntéssel, Minden egyes titokkal. Kanor odalépett a nő mellé, Hangtalanul, mint egy árnyék. Egy pillanatig csak bámult maga elé. Jól vagy? Fogta meg a másik nő vállát, Halk hangjában volt valami törékeny melegség. Lexa ráemelte a tekintetét, És látta a fiatalabb nő arcán az aggodalmat. Egy pillanatra át akarta ölelni, úgy, mint egy testvért, egy bajtársat, egy gyermeket. De a mozdulat nem történt meg. Csak a fal emelkedett fel újra közöttük. Egy belső bástya, amit a vezetőjénye kényszerített a szíveköré. Igen, jól vagyok, Frenci, mondta végül, és Kazgró felé pillantott, aki épp akkor törölte le Wilkins vérét a kezéről. Ha itt végeztünk, mindenki térjen vissza. Aludjatok, amennyit csak tudtok, reggel új nap jön, és nagyon hosszúnak ígérkezik.